Ірюся голосно заридала, так голосно і істерично, що Людмила Харитонівна і Олесь Іванович розгубились. «Не плач, дитину!» «Ну, не плач, а все буде добре!» «Що буде добре? Що? Я не можу! У мене все болить, усе! Я вже півтора місяці не можу з ним зустрітися! Ми зібрали останні гроші, купили вам квитки до опери, а ви такі!» «Ну, то йдіть до опери!» Ми з Людмилою Харитонівною теж на останні гроші ходили до опери, коли були молодими І все тільки до опери, до опери? В ліжко ніколи не ходили? Я вас запитую, ніколи? Ми не можемо відповідати на таке запитання Про таке не запитують, Запам'ятайте, це, Ірюсю Я прийшла до вас з горем, як до близьких людей А ви, виявляється, такі У мене все болить, і все ось тут Заплакана Ірюся встала, щоб показати руками, де в неї болить «Так болить, що вмерти! Я думала, ви допоможете, а ви такі!» І раптом різко змінила нестямний крик на лагідний голос «Дозвольте, тет Людо, дядь Лесю, а?» «Як в тебе так болить, треба йти до лікаря, Ірюсю, а не влаштовувати істерики» Я була у лікаря, була. Вона мені сказала, чим це лікується. Чим же Ірюсю? Тим, про що я вас прошу. Мені треба зустрітися з хлопцем, інакше я помру. Ірюся знову заредала. Людмила Харетонівна кинулася капати їй валеріанки, а Лесь Іванович зніятямився. Та що це за розбещеність така? «Вона помре! Та був би я твоїм батьком, зараз би стяг з тебе твої штани, і так надавав би тобі по тому місцю, відразу би тобі перехотілося!» Зарюмсана Ірюся знову ручку звелася на ноги, почала стягати з себе джинси. «Бий, старий козел, як ти гадаєш, що я від цього заспокоюсь. Бий, бий!» «Припини, Ірюсю, припини! Що ти робиш?» «Ти вже зовсім?» «Він – старший брат мого батька. Хай б'є!» У Ірюсі під джинсами атласні трусики несподівано темно-зеленого кольору. Вона хоче стягти і їх. «Облиш, безсоромнице! Тебе і справді тільки бити!» «Ну то бийте, бийте! Де ваш ремінь? Чи маєте батога?» Не маємо, а в нас ніколи не виникало потреби когось бити. І про тебе завжди були такої високої думки. Дитино, оближ. Ну, сядь, сядь, випий крапельок, одягнися. Ірюся ковтнула валер'янки, сіла на диван, залишивши джинси на стегнах. Вона вже не ридає, тільки істерично схлипує. Щоб ви знали, дядю Лесю, шмагання по оголеній сідниці зазвичай не притломлює статевих почуттів, а тільки їх розпалює. Навіть Абеляр і Елоїза робили таке, коли кохалися. Отже ж, грамотейка з усієї світової класики зуміла вичитати тільки таке. Не тільки таке, не тільки. Що ви знаєте про те, що я і де вивчала? «Ну, може не бити, – визнав свою помилку Олесь Іванович, – але таких історичок треба посилати на буряки. Тоді би ти і справді заспокоїлась, без побачень у чужих квартирах». «На буряки? А ви коли-небудь були на буряках? Я вас питаю». Ви коли-небудь були на буряках? Ми багато чого пізнали в цьому житті, Рюсю А на буряках не доводилось бувати Але ми без буряків узнали, що йде можна собі дозволити Не казилися, як ті собаки А я на буряках була І знаю, як казяться там От вже ж де і правда не люди, а собаки ви коли-небудь чули, які слова вимовляють чоловіки на буряках? Я можу зацитувати. Не треба, не треба, Ірюсю. Ти краще підтягни свої джинси. А жінки, якщо тих осіб, звичайно, можна назвати жінками, ви коли-небудь бачили, як вони нахиляються і хитають своїми гладющими задами, і виють, і вирещать, коли мужики проходять шепов з них. Не треба, Ірюсю, не треба. В житті багато усілякого бруду. Треба думати і про високе, про святе. Так, про Агіду, про Травіату, або, на крайній випадок, про Наталку Полтавку. Я ж саме зі святого і почала. Хто почав розмову про стягання штанів і про буряки? Ірюсю, якщо ти така? Людмила Харитонівна довго шукає потрібне слово. Темпераментна дівчина, чому ти розлучилася? Ти ж була одружена і все було гаразд? Хто вам сказав, що все було гаразд? Я його ненавиділа, як як мужика з буряків. Ірюсю, дитино, то навіщо ти тоді виходила за нього заміж? А ви думаєте добре жити, коли всі тебе питають? Не була, коли вернешся. То хазяйка квартири, то ви з комісією з'явитись. Думала, буду розлученою, не так контролюватимуть кожен крок. А ви нічого не розумієте. Даремно ти так думаєш, Ірюсю. Ми значно більше за тебе розуміємо. Ну то пустіть нас на цей вечір. Побачите, ми нічого вам не зіпсуємо. А ви ще встигнете до опери.